...mai autorizați să răspundă la întrebarea cine suntem noi, oamenii sau Dumnezeu? Dumnezeu, El a pus în cuvântul Său care este poziția Lui față de noi. De aceea este important să descoperim aceste lucruri și să le adoptăm pentru viața noastră. Primul lucru pe care, alături de cele nouă pe care, adevăruri pe care le-am parcurs privind identitatea noastră în Hristos, pe care îl vom dezbate astăzi, este că eu am accesul direct la Dumnezeu, Tatăl prin Isus Hristos. Spunea Ted, Ted și uh, am fost foarte atenți. și am zis dacă i-aș fi spus, despre ce vorbesc, poate ar fi zis, tati, nu spun lucrul acesta ca uh, să, să nu te încurc. Nu, m-ai ajutat, pentru că este un mare har să înțelegem că avem accesul direct la Dumnezeu. Cine credeți că este mai autorizat să se roage pentru copilul tău? păstorul sau mama acestui copil, sau tata acestui copil. Este normal mama și tata, pentru că ei au primit acest copil din partea lui Dumnezeu, au autorizația să se roage pentru lor, să-i binecuvânteze. Ca păstor, noi venim alături de familie și ne alăturăm familiei. Am mai spus un lucru, și este important să-l înțelegeți. Am mers la o bolnavă, o soră bolnavă, care de luni de zile nu se putea coboră din pat. Am fost chemat să mă rog pentru ea. Și vă spun sincer, când am ajuns acolo, n-am avut eu mare credință, pentru că cunoșteam anumite lucruri despre ea. Dar când am văzut-o, credința s-a micșorat mai tare. Și am zis, Doamne, voi fi sărac în rugăciunea mea, am nevoie de sprijin. Și am văzut acolo cinci copii și i-am rugat, haideți în jurul patului și puneți mâna peste mama voastră și rugați-vă ca mama să se scoale din pat, să vă poată face mâncare și să se poată îngriji de voi. Frații mei, când acești copii au început să se roage, Domnul a mărit credința mea și am toată convingerea că nu rugăciunea mea a fost ascultată. Deși am fost în sincron cu ei, Dumnezeu a privit spre acești copii. Când un tată își pune mâna peste copilul lui, peste fetița lui, când o mamă care a născut cu durere, își pune mâna peste odorul ei, cerul se deschide și glasul rugăciunii este ascultat. Frații mei, noi avem accesul direct la Dumnezeu. În Vechiul Testament oamenii erau plini de frică pentru că ei se apropiau de Dumnezeu, în mod special de prezența lui Dumnezeu, prin preoți. Odată pe an, Marele Preot intra în locul preasfânt și mijlocea pentru oameni. Astăzi, prin jertfa lui Iisus Hristos, locul sfânt nu mai este separat de locul preasfânt. Noi suntem preoți fiecare a lui Dumnezeu și putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să cunoști lucrul acesta. Trebuie să crezi lucrul acesta. Trebuie să-l trăiești în viața ta. Efeseni, capitolul 2, versetul 18. Prin el, adică prin Isus, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Ioan 10 cu 9. Isus a spus: Eu sunt Ușa. Ioan 14 cu 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a spus Iisus Hristos. Evrei 10:19. cu 19 Prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt. Ușa lui Dumnezeu este deschisă pentru tine. Ziua și noaptea nu-L deranjezi pe Dumnezeu. Tu vezi minunile lui Dumnezeu. Când am fost la școala militară, v-am mai spus lucrul acesta, într-o conjunctură, când am fost prins la biserică, am fost dus la comandantul școlii și după ce am stat de vorbă cu comandantul școlii, care la început s-a purtat cu autoritatea unui comandant de școală militară, și și-a dat seama că, într-adevăr, sunt un copil al lui Dumnezeu. Omul acesta mi-a spus: Cât vei fi în această școală, nu se va atinge nimeni de tine. Orice problemă ai, ușa mea este deschisă. Vino, intră, spune că eu te-am chemat și sunt gata să te ascult. Frații mei, am avut ocazia să am ușă deschisă la un primar din orașul nostru, pentru că a fost prietenul meu. Și ori de câte ori voiam să merg, ușa era deschisă. Secretara știa, mă primește în orice condiții și în orice situație. Nu la primar, nu la comandantul unui școli militare, ci la Dumnezeu. Avem ușa deschisă! Avem intrare slobodă și tu trebuie să știi lucrul acesta, să nu mai fii cuprins de frică, de timiditate, ci să fii deschis înaintea lui Dumnezeu și cu orice problemă pe care o ai, să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu pentru că ai trecere înaintea lui Dumnezeu. Haleluia! Ajută-ne, Doamne, să acceptăm lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să-l înțelegem și să-l trăim în fiecare zi. Ziua și noaptea Tu ai accesul la Dumnezeu. Următorul adevăr care zidește identitatea noastră este Eu am fost răscumpărat și iertat de toate Păcatele mele. Aleluia. Coloseni, capitolul 1, versetul 14. În El, adică în Isus, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Efeseni 1 cu 7. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogăția harului său. Bogăția. Harului Său, știți ce înseamnă har? Ceva nemeritat. În bogăția harului Său, noi suntem iertați de Dumnezeu. În momentul în care ne-am apropiat de Dumnezeu, puterea harului lui Dumnezeu operează în viața noastră. Noi suntem răscumpărați. 1 Petru, capitolul 1, versetul 18 și 19, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau cu argint, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire, pe care îl moștenireți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos plata păcatelor noastre a fost achitată. Tu doar trebuie să fii de acord cu lucrul acesta. Tu doar trebuie să primești iertarea lui Dumnezeu. Frații mei, adeseori mi s-a întâmplat să discut cu creștini care trăiesc sub imperativul vinovăției pentru păcatele pe care ei l-au mărturisit și de care s-au pocăit. Încă ei sunt sub acest imperativ și simt condamnarea lui Dumnezeu. Îi veți timiți, îi veți plini de frică că Dumnezeu îi va pedepsi. Noi trebuie să credem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu ai venit și ai mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu, dacă te-ai pocăit de păcatele tale, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat. Frații mei, orice păcat, spune Ioan, noi am categorisit păcatele. De ăsta ne poate ierta, de ăsta nu ne mai ia. Cazul este că sunt unii predicatori, poate chiar păstori, care în momentul în care le-ai mărturisit un păcat, zice, îmi pare foarte rău, Dumnezeu nu te poate ierta. Tu trebuie să restignești a doua oară pe Hristos. Frații mei, limbajul biblic este în limba română foarte clar. Dumnezeu în dreptatea Lui, în dragostea Lui, ne iartă de orice păcat. Și aș vrea în această dimineață să primești iertarea Lui Dumnezeu peste viața ta. Și dacă ai mai umblat sub povara condamnării, dacă ai mai stat sub povara uh, vinovăției, ridică-ți mâinile în sus și spuneți mulțumesc Doamne pentru răscumpărare. Îți mulțumesc pentru iertare. Pe vremea când erau slavi, și nu e atât de depărtată de vremea noastră, o tânără a fost slavă, avea și familia ei, s-a născut într-o familie slavă și era condamnată pentru toată viața ei să fie o slavă să fie tratată ca un obiect al muncii. Și în acea împrejurare, circunstanță în care se afla, stăpânul avea un, un pecior. Și într-o dimineață a fost târg de slavi. Și tatălui a dus această tânără să să fie slavă la alt stăpân. Fără să știe tatăl, tânărul acesta, care avea, ca fiu al stăpânului, bani necesari, s-a dus și a licitat cu cei care erau la licitație pentru această tânără și a plătit prețul răscumpărării ei. După ce ea a fost răscumpărată, prețul a fost plătit. El i-a spus, de acum ești liber. Nu mai trebuie să vii nici la mine, am plătit prețul pentru tine, să-ți dau libertate. Această fată, văzând generozitatea acestui tânăr, a spus, n-am unde să mă duc, familia mea este acolo. Am să înțeleg ceea ce ai făcut pentru mine. Voi cere tatălui tău să îmi permită să lucrez ca liberă, nu ca slavă, ca liberă în moșia lui. Și au trecut câțiva ani când această tânără a adoptat libertatea care i-a fost dată. S-a comportat ca liberă. Nu ca slavă. Tânărul acesta în final s-a îndrăgostit de ea și s-a căsătorit cu ea. Și apoi familia ei a fost scoasă din slavie. Frații mei, cineva s-a îndrăgostit de noi când încă eram robi păcatului, chinuiți de poftele noastre, în lanțurile celui rău, în închisoarea celui rău și a plătit plețul pentru noi ca să ne dea libertate. Noi trebuie să acceptăm această libertate și să trăim în libertate. Știți dumneavoastră că libertatea schimbă comportamentul omului. Când tu primești lucrul acesta ca un adevăr al vieții tale și tu trăiești ca un om liber, acțiunile tale, reacțiile tale, deciziile tale sunt influențate de această libertate pe care tu o accepti în viața ta. Frații mei, haideți să trăim ca liberi. Haideți să nu mai avem frică, să nu mai trăim sub condamnare. Dacă este ceva problemă în viața noastră, Ioan spune, dacă ați păcătuit, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă ați păcătuit în mod accidental, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întreagă, întregi, pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Și dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Aceste adevăruri au atâtea ramificații importante în viața noastră de zi cu zi. Și dacă noi vom fi capabili să trăim ca liberi, eliberați și răscumpărați din închisoarea păcatului prin jertfa lui Iisus Hristos și noi vom primi iertarea lui Dumnezeu și vom umbla ca și iertați, bucuria va fi ceva comun în viața noastră. Bucuria mântuirii, bucuria că suntem acceptați de Dumnezeu, își va arăta și exprima în diferite forme harul în viața noastră. Și ultimul adevăr, al 12-lea adevăr, care ne arată că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem, și care concură la zidirea identității noastre, a semnificației noastre și a valorii noastre, este că eu sunt complet în Isus. Că nu mai trebuie nimic adăugat la ceea ce este în Hristos. Că eforturile noastre trebuie să fie concentrate în a trăi această stare în Hristos. Această uh, complet semnificație, bogăție a harului lui Dumnezeu. Coloseni capitolul 2 versetul 10. Voi aveți totul deplin în el totul de plin în el. Haideți, fraților, să credem aceste lucruri. Că noi adeseori ne uităm la noi înșine și slab, mă, bă, mai slab ca și alți oameni. Voi aveți totul în Hristos. Ioan 1, cu 16. Noi toți, fără diferență, noi toți am primit din plinătatea Lui, har după har. Te regăsești aici în toți? Vezi numele tău inclus aici? Crede acest adevăr. Efeseni, capitolul 1, versetul 8. A răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune, și pricepere a răspândit din belșug. Am că nu le-am luat noi și că noi am fost rezervați și că noi am trăit sub condamnare și că noi am trebuit sub frica pedepsei până acum și n-am luat ce ne oferă Dumnezeu. În această dimineață Dumnezeu aprinde un far și spune că tu ești complet în Hristos. Și spune că tu poți să crești chiar dacă acum te afli la un nivel oarecare. Da. Tu poți să crești în măsura în care plinătatea Duhului Sfânt, ascultarea de cuvânt, progresează în viața ta. Tu crești. Cei care sunteți în agricultură și ați încercat să vă mecanizați puțin uh, activitatea. Știți uh, ce poate face o sapă rotativă care o cumperi cu 400 de lei de la Obi? Da, atât au fost, 400 de lei. Știți ce face o sapă rotativă și ce poate face un tractor? Da? E o mare diferență. Care-i diferența? Saparotativă are 5,567 cai putere, tractorul are 50, 60, 70, 100 de cai putere. Frăților, noi suntem destinați să creștem în putere, în autoritate, în influență. Și Dumnezeu, chiar dacă la început facem lucrări simple, Dumnezeu vrea să creștem în maturitate, în umplerea cu Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră și să ne folosească la lucrări mari. Și Isus a zis, până mai mult decât am făcut eu, voi face cei ce cred în mine. E posibil asta? Scrie cuvântul lui Dumnezeu. Frânților, noi ne limităm la nivelul unei sape rotative, la nivelul de 2-3 cai putere. Haideți să depășim nivelul acesta. La o expoziție a fost prezentată o mașină, cea mai modernă mașină. O mașină care merge cu baterii solare, o mașină care merge cu apă și o mașină care era atât de ieftină, dar foarte complicată, avea GPS pe ea, avea telefon pe ea, videotelefon, puteai în orice moment să iai legătura cu oricine de pe întreg pământul. O mașină deosebită care a luat ochii la foarte mulți. Și cel care prezenta această mașină a spus, Domnilor, așa după cum vedeți, această mașină este izvorul cercet ultimilor cercetări științifice. Este echipată și poate să meargă și fără șofer, dar este un lucru care nu-l poate face. Nu merge fără energie. Dacă nu-i cuplați motorul la energie, indiferent ce energie, ea nu merge. Degeaba are toate aceste lucruri. Acum aș vrea să revenim la noi. Degeaba avem toate lucrurile în Hristos. Degeaba suntem complex în Isus și tu crezi lucrul acesta, dar nu te cuplezi cu Dumnezeu, care este sursa energiei noastre. Nu-ți alimentezi rezervorul cu uleiul care se vinde în harul lui Dumnezeu. Va veni vremea când nu va mai fi acest ulei la dispoziția ta. Nu vei putea cumpăra atunci când vei avea nevoie de El. Este vremea acumulării, este vremea să ne conectăm cu Dumnezeu, este vremea să exprimăm ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare din noi, să funcționăm la capacitatea, la parametrii pentru care Dumnezeu ne-a făcut pe pământul acesta. Este vremea să depășim nivelul mediocru de creștini și să fim copii ai Lui Dumnezeu, ambasadori ai Lui Dumnezeu, folosiți de Dumnezeu. Dacă până astăzi n-ai avut certitudinea că tu ești în Hristos, pentru că noi vorbim de identitatea noastră în Hristos. Dacă până astăzi tu n-ai avut siguranța că aparții lui Dumnezeu și toate aceste adevăruri pe care noi le-am parcurs. Tu n-ai siguranța că se referă la tine însuți. Aș vrea să-ți dau posibilitatea în această dimineață să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui din toată inima ta, Doamne, îmi dau seama că sunt păcătos. Am nevoie de iertarea Ta, Doamne. Am nevoie, Doamne, ca cele vechi să se ducă și toate lucrurile să se facă noi în viața mea. Am nevoie, Doamne, să am siguranța acceptării Tale. Și că toate aceste adevăruri sunt valabile și pentru mine, pentru că după momentul acesta vom proiecta aceste lucruri și le vom rosti cu toții. Duminica viitoare le veți avea tipărite pentru că aș vrea să le aveți cu voi și să vă obișnuiți să le declarați în fiecare dimineață. Până când vor pătrunde în inima și în mintea voastră și veți crede aceste adevăruri, veți elimina minun, minciunile celui rău și voi vă veți baza pe adevărul lui Dumnezeu. Într-un duh de rugăciune. Vrea să dau posibilitatea celor care n-au siguranța că sunt în Hristos să se predea Domnului, să-i spună Domnului, Doamne, până aici nu mai vreau să trăiesc această stare, vreau, Doamne, ca trecutul să se șteargă și identitatea mea să fie bazată pe cuvântul Tău. Vreau, Doamne, ca Tu să lucrezi cu putere în viața mea, să mă debarasez de orice minciună pe care am crezut-o până astăzi și să accept adevărul Tău. Dacă este cineva în această dimineață care dorește să se predea Domnului, să fie în Hristos și să fie beneficiarul acestor adevăruri pentru viața Lui. Aș vrea să ridice mâna sus. Mulțumesc! Este o chemare și o provocare a lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu îți aduce înainte. E o oportunitate de decizie pe care Dumnezeu ți-o oferă. Mai este cineva care vrea să-și predea complet viața lui Dumnezeu, să aibă siguranța că Dumnezeu lucrează în viața lui este Mântuitorul Sufletului. Aș vrea să ridice mâna sus, să facă un semn. Mulțumesc pentru cei care au avut curajul și dacă, știu eu, timiditatea te-a oprit să faci lucrul acesta, la terminare, te așteptăm aici în față să ne rugăm cu tine și să te ajutăm în primii pași, pe pista credinței. Acum, aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să vă deschideți inima. Aș vrea în această dimineață să îndepărtați orice nebuloasă, orice stare de confuzie. Domnul să lucreze la inimile voastre și să vă dea puterea de a rosti și de a crede aceste adevăruri care vor zidi identitatea voastră. Ele vor fi proiectate pe rând. Aș vrea să le rostiți fiecare împreună cu mine. Eu... Sunt acceptat și, acceptat și iubit de Iisus. Iubit de Iisus. Amin. Amin. Eu, Eu sunt, copil a sunt copil al lui Dumnezeu. Eu, Eu sunt prieten cu Isus. Eu am fost justificat de Isus prin gerfa de pe Calvar. Am fost Isus, -l -l -l -l -l -l. Eu sunt una cu Isus, una în Duh cu El. Eu, sunt una cu Isus, una duh. Eu am fost cumpărat cu un preț mare și aparțin lui Dumnezeu. Eu sunt un mădular în trupul lui Isus. Eu sunt un în lui Isus. Eu, sunt sfânt. Eu sunt sfânt. Eu am fost înfiat de Dumnezeu prin Isus. Eu am fost înfiat de Dumnezeu prin Isus. Eu am acces direct la Dumnezeu prin Isus. Eu am fost răscumpărat și iertat de toate păcatele mele. Eu, am fost, am păcatele mele. Eu sunt complet în Isus pentru a deveni asemenea lui. Eu sunt complet în Isus pentru a deveni asemenea lui. Haideți să-i dăm toată gloria, toată cinstea celui care face posibile aceste adevăruri pentru viața noastră. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Haideți acum să-L lăudăm pe Dumnezeu! să plecăm.